Розділ третій На човнику й веслі від нас від'їхав травень. Він прохопив із собою сині дощі, Зелений шум та солов'їний спів. І в село через тени заглянуло літо. Так наче казку, говорить моя мати. Ще вона каже, що найбільше див у світі Робиться влітку на світанні. Це саме тоді, коли мені так хочеться спати. От і зараз. Насурмонений, заспаний, я стаю посеред хати, не знаючи те, що й шукати. А матір, уже оброшена, прийшла з городчика та лагідно-лагідно кладе мені на плече руку, а очима показує нерозчинене вікно і таємниче питає. «Михайлику, ти нічого не чуєш?» Дід, глянувши на матір, пускає посмішку в бороду і мовчить. А я дивлюсь на сизи від роси городець, на розпатлені дерева саду, на віхті туману, що плутається між їхними кронами і землею, на ледь-ледь стріхи, прислухаюсь до всього, але чую тільки вранішню журбу роси. — Не чуєш, як літо пішло нашим городом? — дивується мати. — Ні, — кажу я з жалем, але враз уявляю собі, як десь неподаліку квічасті кинуті на плечі хустці, Широко бреде туманом літо І от мене зразу відлітає сон Ось, хотімо подивимось, хоч на його сліди Так само таємниче говорить мати І ми виходимо з оселі, мати посміхаючись, а я позіхаючи Біля самого порога з нами вітається аж задимлена русою вишня Ось бачиш? Сьогодні літочко торкнулося руками до ягід, і вони почали паленіти. Я дивлюсь на вишні, і в них справді то тут, то там паленіють розпухлі щічки. А мати вже показує, що на покручу гороху з'явився ще сонний перший цвіт, а на ранній груші шаріють грушки, оті, що віясто придивляються до землі. І все це диво зробило літо. За одну-однісіньку ніч, Та й пішло собі далі, Щоб на світанні, коли я сплю, Знову заглянути до нас, Як би мені припильнувати його. — Добрий ранок, тітка Ганно! Біля перелазу з'являється попова наймичка Мар'яна. Її високі здивовані брови і красиві вінчикеві, І ранково сині очі і вогкі напіврозкриті уста Чають у собі стільки молодечого завзяття й радості, що й мені, соньку, стає веселіше. Добрий ранок, непосида, посміхається мати. Куди так зрання чешеш? До вас, можна? То чому не можна? Мар'яна, майнувши важкими косами, похлоп'яче перестрибує перелаз і одразу ж оглядається, чи не зачепила спідницю. Ні, все обійшлося. Вона підбігає до матері, чоломкається й подає щось загорнуте в пілочку. Це що за напасть з самого ранку на мене, жартуючи, дивується мати. Не напасть, а попівські з панського тіста марципани, сміється Мар'яна, аж висяюють зубами. Ой, гляди, дівчино, перепаде тобі на бублики за ці марципани. Ти ж знаєш вдачу нашої попаді. Все ж кварить, наче яєчна на сковороді. Не бійтесь, не забожі вона, правда, Михайлику, на співне говорить дівчина і змовницьки підкидає високі здивовані брови. А вже ж правда, охоче погоджуюсь, бо Мар'яна дуже подобається мені, та й у пілочці щось смачне пахне. Які в тебе квіти гарні, придивляється мати до рукавів мар'яниної сорочки. Дівчина зраділа від похвали і довірливо сказала. «Бо так хочеться гарного в світі і для себе, і для людей!» Та відразу ж спохватилась, чогось засоромилась і з жалем кивнула на мене. «Раненько ви його малого будете!» «Раненько!» – якось змовницьки подивилась мати на дівчину, бо все хочеться показати йому, як удосвіта досвіта по селу ходить літо. «Хіба що так?» Похитала головою Мар'яна й чого зітхнула. Ти Михайлику й досі не бачив літа? Не бачив Мар'яну. Та ще побачиш твоє все попереду. Ти сьогодні пасти в ліси чи на перелоги збираєшся. Куди дідусь каже Катаю в ліси, знаєш, де Якимівська загорода? Чому не знаю? Та біля загороди попасеш конягу, а в загороді нарвеш собі черешень. Еге, нарвеш коли вони ще не достигли Достигли То не може бути Учора скільки лісу зброди І скрізь одні зеленухи То були Михайлику видать чорні черешні А до білих ранніх Уже торкнулося літо Ти не бачив, як вони В якимівській загороді Великі-великі А щічки з одного боку Подрожевлені Поїдеш? Поїхати на штука? засумнівався я та чи не перепаде мене за ті черешні? Не бійся, я вчора сказала дядькові Якиму, що він тобі дозволив нарвати черешень, бо подумала, що ти не відмовишся від такого діла. От спасибі, Мар'яна. Спасибі не відбудеш, принесеш мені кілька найкращих ягодок на сережки, показала на вухо, засміялася і тихіше заговорила до матері. Аби ви знали, тіточко, який мені сьогодні сон приснився? Розкажи, знатиму!» Над синніми дівочими очима зворушливо затріпотіли Вії. «Сниться мені, наче я в своєму селі і в своїй хаті вимішив до діжу, а до мого вікна підійшов місяць у повній і придивляється, що я роблю. В цю часинку до хати заходить моя тітка і питається...» «Кому ти, Мар'янко, місиш діжу?» «А я тихенько їй. о цьому місяцю ясному. Що ви скажете на таке диво?» Мати посміхнулася так, що радість і смуток затріпотіли на її устах і зморшках, що йшли від них. «Скажу тобі, Мар'яно, що скоро ти міситимеш діжу не по паді, а своєму місяцю». «О, так і придумайте!» Засоромилась, спаленіла дівчина І в ямках її заграла радість Хай тільки ясно світить тобі твій місяць Зітхнула мати Дівчина припала до неї щось зашепотіла на вухо А потім похопилась Побіжу, бо може прокинулося прокинулася моя попадя І вже кричить із постелі Коф'ю! І де воно я тепер дистає? Зрідка з перекупщиків А то з сушених жолудів мелемо — Пани і свині полюбляють їх! — засміялась, і наче вітер вихопилась із двору. — Віхола та й годі, і де вона в Бога зростається краса, і кого вона виворожить собі? — посміхнулась їй у слід мати, а далі зажурилась. Коли б їй трапилась хороша пара? А то, не дай Бог, попадеться казнай що й розтопче молодий вік, наче квітку на дорозі. Не знаю чому, але мати моя завжди вболівала над долею наймочок, убогих дівчат, особливо тих, що виходять заміж у чужу сторону. Тому й молодість майже щодня майла косими в нашій хаті. Яких тільки пісей не переспівала вона з моєю матір'ю, яких тільки таємниць не розказала їй. Навіть у недоброї пам'яті 1937 рік, коли над моєю тоді кучерявою головою нависло нещастя, щастя, мати як могла у день втішала мене своєю і дівочою піснею, а вночі призорях плаче молила долю, щоб вона була справедливою до її дитини. Мамо, то я поїду сьогодні в Якимську загороду, а не заблудиш, сину. «Я ж казав, що дорогу знаю!» «А звідки це знаття?» – дивуються мати. «Я сама, надійсь, не трапила б туди!» «Жінки чогось погано запам'ятовують лісові урочища!» – кажу трохи з погорда. А сам і не признаюся, що не раз губив дорогу в лісах. Та я їх так люблю, так з'єднився з ними, що навіть колишні прикрощі тепер згадуються з усміхом. «А була ж у мене одна пригода – Пракує досі нікому не казав. Перед зеленими святами довелося мені повести обмінну на ніч у ліси. Знаючи нору в нашої шкапи, я дуже спасався, щоб вона кудись не забрела в спаш або не прибилась у чиюсь загороду. Тоді хтось займи її і шукай вітра в полі. Тому я домудрувався зробити ось так. Довгий гуздочковий повід прив'язав собі до ноги, Насунув картуза на вуха і ліг спати. Обміна попасеться, потроху тягне мене за собою, а я то прокидаюсь, то знову засинаю. І треба ж було, щоб вона світанням чогось схарапудилась і гайнула в туман, волочучи мене по землі. Поки я, вдряпавшись, об кілька пеньків скочив на ноги, з моїх очей, як з коминів, розліталися іскри і підпалювали дерева. Напевно, тільки туман і роса врятували їх від пожежі. Дні в два тоді гуділи жорна в моїй голові, але я тримався, як і належало хлопцеві. Після сніданку я перекинув торбу через плече і вивів із стаєнки нашу бреднючу привиднючу сиву кобилу, яка тримає в синіх очах настороженість, потаємність і той підступний вогник, що вміє одразу спалахнути злобою. Це ж треба домудритися, щоб за свої гроші доп'яти ось таку напасть. Ми довго-довго збиралися на бідняцького коня, а купили казна що. Вийшло воно дивно і смішно. Коли в дідовій калиці трохи забряжчало грошенят, він, прихопивши мене, поїхав з трохимом тимченком на ярмарок у ті Багринівці, де люди чомусь не полюбляють літеру Г. Замість Грицько груша, граблі. Грім вони казали Грицько, груша, Раблі, Рім. Ярмаркування почалося із зустрічей і чоломкання з ріднею, свояцтвом та знайомими. А через те, що мого діда знали по всіх довколішніх селах, йому не так просто було дійти до кінської торговиці. Його одразу потягли в ті незаконні тімки, де люди по-різному залишали свої гроші. Одні набиралися за них веселощів, а інші – смутку. Дід саме був із тих, що купляють веселищі на душу, а рум'янці – на вид. Незабаром! Він сидів у теплій компанії за столом і прямо на заіржавленій оселеці вибивав із кременю іскри, ще й виводив свою улюблену. Як продала дівчина курку, то купила козакові люльку, люльку за курку купила. Бо козака вірно любила А далі вже вся компанія, забувши за торг і не зважаючи на переляканого корчмаря Співала про ту закохану дівчину, що придбала козакові за юбку губку А за гребенець кремінь, за сало кресало, а за душу тютюну папушу «Людоньки добрі та красні, дай Боже всім довгого віку та доброго здоров'я, і нащо вам ото співати?» Бідка всєй хапався за перестиглі кучері, за шкурний корчмар, спасаючись гостей із сільрадечиком біду. «І в рай не захочу, коли там не буде пісень, бо що для бідного чоловіка найдорожче?» Похитуючись, запитав корчимаря розчервонілий дід. Той хоча й тремтів, але шальмувато посміхнувся. «Що найдорожче, питаєте? Гроші й чарка у тієї, що нежурницею називається». «І що ти, мелиш, нещасний грошолюб?» – розгнівався дідусь. «Найдорожчим для бідного чоловіка є земля, вірна жінка і пісня». Очув пісню про цю дівчину, але що ти знаєш? Налити її продати. І дід звертався до земляцтва. Чи тьмяте, якою ця дівчина була? Та в усьому світі шукайте, не знайдете такої, щоб так любила курця. Курці, курці, маєте довічний пам'ятник собі. Всі з цим погоджувались і починали нову пісню. А тут іще, іще надходили люди, яким дід робив то воза, то сани, то колеса, то січкарню. Від сивого, як смуток, самогону в одних з'являвся на лицях піт, а в других – сльози. І те, і друге витирались рукавами, а руки знову тягнулись до щербатих глиняних чарок і всушених в'юнів, які тепер заміняли тараню. Коли нарешті дідусь і дядько трохим Спохватились, що їм треба купувати коня, ярмарок почав потроху роз'їжджатися. Та коли ж той день про майну, здивувався дід. Не інакше як хтось узяв і вкоротив його ниньки, переконано сказав дядько трохим. Є ж такі супчики, яким не тільки люди, а навіть день заважає. Що є, то є, нікуди їх не подінеш. Дійшовши до такої істини, дядько Трохиме дідусь, заточуючись, вийшли з дімка і на неслухняних ногах подалися до кінської торговиці. Першим зустрівся їм гостроохкий чорний, мов дьогтянка циган. Він, попустивши повода, провів біля нас такого коня-лискунця, що все аж сяюло і грало на ньому. В діда спочатку спалахнули, а потім посмурніли очі. Кінь був не по його грошах, але дядькові Трохиму тепер уже все здавалось можливим. Гей, чорнобровий та чорноокий, скільки прави ж за свого харциза? похитуючись, гукнув цигано. Той обернувся, підвів до нас коня, що перебирав копитами землю. Скільки я і правлю, хазяїне. Пожалісніли очі в цигана. Ой, краще не кажіть і не питайте, і не ятріть душу, бо це не кінь, а моє серце. Не стане коня, не стане мого серця. Та нащо ж ти його на ярмарок вивів? з співчуттям дідове обличчя. Не я його вивів, саму горе вивело. Впирався бідний циган руками і ногами, а лихо здолало і повело його в своїх поводах. «Послухайте цього окривдженого брехунця, він ще й не таке нахурчить!» – п'яненько засміявся дядько трохи. «Скільки ж ти гармидерний, ломиш за своє серце!» Наше кому здалося обкрадене циганське серце?» – зажурився продавець і віями, як млинками, погасив хитринки в очах. «А за коня правлю п'ятдесят золотом чи сріблом!» «Ого!» Тільки зміг сказати дід, бо в його калиці лежала одна золота п'ятірка і шість карбованців сріблу. А яку ви, господарю, найдобріше покладете ціну за цього красюка? Циган картинно напівобернув коня, щоб ми всі побачили його лебедину шию, офіцерську кокарду на лобі і ті очі, що оксамитились синім сполоханим надвечір'ям. «Не будемо класти ми ціни, Шукай, чоловіче маєтніших купців», – сумом сказав дідусь. Але цигану, видно, хотілося поторгуватись. Він жежикувати повів очима і плечем. «А все-таки, скільки б ви дали? Скільки?» Десять карбованців, отчай душ рубанув дядько трохим, рука в нього зараз була така важка, що повела його всього на бік. Це здивувало чоловіка, він подозріло поглянув на кулак і тільки сказав – ти диви. А циган одразу позлішав, крутнувся і вже через плече кинув необаченому покупцеві. Завжди на ярмарку знайдеш двох дурнів. Один дорого просить, другий дешево дає. От злоязична сім'я, ще потякає, дядько трохим посварився кулаком циганові в спину і вже обережно опустив його донизу. Ми довго товклися по мешкіньми, але чогось путячого на наші гроші не можна було купити. Нарешті, коли вечір почав падати на село, а хміль зовсім розібрав діда і дядька Трохима, вони зупинились перед сивою з прогнутим хребтом шкапою. Її тримав за уривок цибати і теж п'яненький у вилесілій шапці селянин. На його довгі вуса напирав червоний, як перчина, ніс, а з щик вибивався жовтавий, намережаний, прожилками рум'янець. «Скільки цей рисак править?» – запитав дядько трохим, заглядаючи шкапів зуби. Та люто вищирилась і ледве не відхопила дядькові пальця. «Бачите, який це рисак! Огоняний кінь! Повеселішав довговусий, ховаючи від покупців Здріблені і налукавлені Хмелем очі. Тільки тельбатий цей огонь, Наче гітара. Та яку йому ціну поклали? Вже обережніше підійшов До шкапи дядько Трохим. «Усі ваші гроші», Не думаючи, випали в цибань. «Як це всі?» Здивувався дідусь. «Ще ніколи не чув такої дивовижної ціни. То чуйте!» «Та він п'яний, і ціна його п'яна!» Ледво повернув язика дядько трохи. «Я п'яний!» – обурився чоловік. «То ви п'яні, як чопи в сивушних барилах!» «Нікого тут, чоловіче добре, нема п'яного!» – примирливо сказав дідусь. «Ми всі тверезі, ноги наші, хвалити Бога, тримаються на землі!» «А вже ж землі!» Погодився цибань І хмільно поторгав землю ногою Та скільки ж за вашого коня Усі ваші гроші Усі до копічки. Може в нас тільки є Що самі копійки Засміявся дідусь Не дуріть голови Я бачу з ким маю діло І калитку у вашій кишені теж виджу Він навіть тихенько мугикнув Ой, видить Бог Ой, видить творець що вкрав мужик жито корець Дід хотів було б підтягнути коляду Але згадав, що таки треба вести торг І сказав Коли так, а не інакше То залиши чоловіче добрий Один карбованець на розвод і мого річ. На розвод, задумався селянин І поліз рукою до облесілої шапки Це можна, бо кожен чоловік Повинен мати щось на розвод Давайте руку і калитку Дід, дивуючись такої незвичного торгу, виняв калитку, розшморгнув її, але чогось на хвильку засумнівався і тихцем пробурмотів до дядька Трохима. «Щось воно, чуєш, дуже химерно виходить. Може, це не киня кобила?» «Та що ви, отак перебрати?» – щиросердно обурився дядько Трохим. «За кого ж ви тоді мене маєте? Я коня за версту по духу чую». «Я на конях усі зуби з'їв! Вихвалить Бога і всіх апостолів, що така дурничка трапилась!» Отак, От за десять карбоменців, ми розжилися на коня і поїхали додому. А вранці бабуся, яка першою навідалась до стаєнки, прийшла у хату, трясучись від сміху. «Дем'яне, ти вже після вчорашнього хоч трохи проспався?» Та наче проспався і в голові не джмелить, бадьоро відповів дід. Справді, не джмелить, ще раз розвеселилась бабуся. То скажи, що ти вчора купив на ярмарку? Чи й питаєш, коня? гордовито відповів дідусь. Коня, припавши до одвірка, щоб не звалитись від сміху, перепитала бабуся. А чого ж твій кінь за одну однісіньку ніч кобилою став? що милиш, стара?» Ошелешено запитав дід «Як же кінь може стати кобилою? Піди подивись!» Ми всі четверо чимдуш подалися до стаєнки Дідусь вивів звідти вчорашнього коня Який сьогодні на тверезі очі чогось став кобилою «То що ти, Дим'яна, скажеш на це?» Бабуся почала рукою витирати сльози сміху «Обмінна!» – тільки вимовив дідусь. І тут уже почали реготати ми втрьох, бабуся, мама і я. І він же казав, що всі зуби з'їв на конях. «Прийде, утоплю!» Грізно поглянув дідусь у той бік, де жив дядько Трохим і присоромлено пішов майструвати в катрагу. Дядько Трохим після цього довго обминав наше подвір'я, а потім якось в Поставивши очі, прийшов до хати з хлібом під рукою і пляшкою в кишені. «Ану, покажи свої зуби! Як ти їх з'їв на конях?» Одразу підсік його дідусь. «Тут діло казав же, що той не в зубах. Добрий день вам! Тут бачите діло...» Дядька Трохима, язик тепер так чіплявся за зуби, а слова так поводились, що годі було щось толком зрозуміти. Він довго, невиразно і хитро Звалював усю провину на бідолашну голотину долю, Який чорт не вигріває червінців, а лише капустить. Та помовчу же трохи мене, не втерпіла бабуся. Таких мимрачів брачів гидко й слухати. Не говорить, а жуйку же є. Не долю нечистого, а зайву чарку винувать. Через неї обезглузділися обоє. «І вона трохи відна, хіба ж є що? Я нічого такої не кажу, але доля теж свої колінця викидає. Чого б їй не було, не підійди до нас?» «Тільки не те, що долі, а й тверезі людині не можна було підійти до таких чопів», – засміялася бабуня. Посміхнувся дядько трохи, що до цього сидів, наче в розсолі. Утеплення ж невдахи покупця почалося з того, що мати кинулась до печі, а дід у глиняні з квітами чарки розлив на журницю. І вже незабаром він почав наспівувати про дівчину, яка продала курку, щоб купити козакові люльку. А дядько Трохим ще довго виправдовувався перед жіноцтвом і все попадав на фортуну. Слова в нього й тепер теж вибивались поволі, але веселіше – Дядько Трохим не любив швидко ні говорити, ні працювати. Навіть коли в ставку якось топився наш титер, дядько Трохим не одразу взявся його рятувати. Стоючи на березі, він роздумуючи, незрушно дивився на потопаючого. Скупий титер, бачачи, що смерть заглянула йому в очі, благальне протягнув. «Рятуй мою душу, Трохим, сто карбованців дам!» «А якими грішми? Сріблом, золотом чи папір'ям?» запитав дядько, знаючи титареву вдачу. Різними трохими вичавив скупи. Дядько трохим врятував нашого свічкогаса, але ні срібла золота, ні паперових грошей від нього не дочекався. Бо тоді титаря і так було уведено в розор. Дядько витягнув його на берег без чобіт. От аби він ще й чоботи вихопив, то може й мав би заплату от скупердяги. На це дядько трохим зауважив. То коли вам вдруге доведеться тонути, не взувайте чубід. До нашої кобили одразу ж вплило прізвисько обмінна, а мені довелося пасти її і приноровлюватись до неї. Уже сонце потроху почало визбирувати росу, коли я доїхав до Якимівської загорожі. Вона була обнесена веселим свіжообструганим воринням, за ним спадисто йшла під сонце висока трава. Тут червоніли хрещики дикої гвоздики, красувався перестріч гайовий, хвалилася білими віночками ромашка, і все з кимсь переморгувалась тендітна віяста метлиця. А над травою височили безладно розкидані черешні, яблуні, груші і напатлані кислиці. На другій половині огорожі стояли у вбогих дідівських шапках старі доплянки із десяток вуликів. А до них тулився свіженький курінь. Я скакою з коняки і раптом завмираю на зазеленілій дорозі. Попід тим краєм вориння, на яке густо лісся кинуло тіні, співаючи, майнула жіноча постать. Накинута на її плечі квітчаста хустина, піднесені вгору руки і некваплива хода, нагадали мені ранкові слова матері. Може і справді не жінка, а саме літо йде себе за городами і лісами, і співачі нахиляється до соничників, грибовищ підіймає руки до плодючого дерева. Жіноча постать зникає у лісі, а я починаю придивлятися, чи не лишила вона за собою якогось сліду. Біля самої дороги проглянула розкидана купка молоденьких печериць. Далі хтось розбризкав по траві сониці, а за воринням на білі черешні соковити рожевіють ягоди. Мені, може, ще довго довелося розмірковувати про те, хто пройшов під лісом, але збоку забринів легенький сміх. Я обернувся. Біля самого вориня з козубом в руці стояла чорнява худенька дівчина, років восьми. Очі в неї карі, скраплина мураси, рум'янці теплі, а губи вістовбучувались рожевим потрісканим вузликом і чогось радіють собі. То чому й мені не посміхнути дівчині? Я це залюбки роблю, прижмуривши очі, які натрусилося сонця. «А я знаю, як тебе звати». Довірливо каже дівчина і двома пальцями перебирає скляне з краплинами сонця на мистечко. Не може такого бути, от і може таке бути, показує чорнява свої рідкуваті зуби Звідки ж ти дізналась? А зимою пам'ятаєш? пирснула вона Що зимою? Пам'ятаєш, як спускався на ночовках з горба? Тепер ми починаємо сміятися обоє, хоча мені не дуже приємно згадувати, чим закінчилось те спускання. Але цього вже дівчина не знає. Я тоді й подумала, сміливий ти. А чого ж? Не знаю, що сказати, хоча й приємно стає від похвали. Знайшлася таки хоч одна людина, яка не угудила мене за те спускання. Хоч суниць. Простягай до мене повну козубеньку посередині скріплену прутиком. Хоч би не хотів поласувати ягодами, але ж не личить хлопцеві брати їх у дівчинки. Я байдеже кажу «Ні, не хочу». «Бери, я ще не збираю, тут їх багато». Тоді я збиваю в козуба вершечок і висипаю ягоди в рот. «Правда смачні?» «Смачні!» – нарешті пускаю самопасом у ліс коняко. «А як тебе звати?» «Любою!» «А що ти тут робиш?» «Пасіку доглядаю!» «Сама?» «Сама самісінька!» Посмутніли уста дівчини, а бровинятка стали такими, наче хтось їх почав нанизувати зсередини. «А де ж твої батьки?» Мати дома порається, а тата пішли на закладини хати. Напевно, пізно прийдуть за мною. — А ти часом не бачила, що то за жінка нещодавно у ліс пішла? — махаю рукою на той край загороди. — В Терновій костці? — В Терновій. — То має тітка Василина, — одразу прояснилося обличчя Люби. — Вона так гарно вміє співати й виводити, а дядько поїдом їсть її за її пісні. Щоб не принаджувало людей на голос Вон як Знов відплила від мене казка І жаль стало тітки Василини Яку не волить вреднючий дядько Краще б вона була У тим справжнім літом Що йде по землі І творить свої дива Ти не хочеш подивитися На наш курій Торкає мене за рукав Люба А що там є Нічого такого Та мені славно А ввечері затишно ти ягоди приїхав рвати. Звідки ти знаєш, дивуюся я. Знаю, таємниче каже дівчина. Хтось мені в лісі шепнув на оце вухо. Хто ж тобі шепнув на оце вухо? Мої слова змили таємничість з обличчя Люби, і вона, не витримавши гри, весело пирхнула. Мар'яна сказала, вона вчора у нас рвала по пові і замовила перед татом словечко за тебе. Правда, вона славна, дуже славна, погоджуюсь я, а бачив, як вона вишиває гарно. Бачив, вона якось у нас трохи вишивала і не дівочу, а по робочу сорочку. Мабуть, у неї вже є молодий. І це може бути, кажу я трохи з жалем, бо шкода буде, як хтось забере Мар'яну і я більше не побачу її. А в нас дома казеня є. Дівчині вже хочеться розказати мені. Тато взимку знайшов його з перебитою ніжкою. А в нас автомобіль був. Автомобіль? Не віри дівчина і широко дивиться на мене. Може не автомобіль, а чортопхайка? Ні, справжнісінький на чотирьох колесах автомобіль. Радію, що має чим здивувати дівчину. Та не тільки її. Коли треба збити поху комусь із хвальків, я завжди перемагаю їх колишнім автомобілям, бо був у нас аж два дні. «Де ж ви взяли справжнісінького автомобіля?» – вірить і не вірить Люба моїм словам. «Хай тобі тато про це розповість. Він повинен знати. Кажу так, ніби я й не хочеться розповідати про торічню історію. «Ні-ні, я хочу від тебе почути!» – заіскрились оченята. Це так цікаво Ну тоді слухай Торік, може знаєш, нашим шляхом на Польщу відступало військо Пілсуцького От воно утікаючи покинуло підбитий автомобіль Коли люди сказали про це дідусеві, то він побіг до нього, наче молодий А потім на волах привіз до себе цю машину Тоді було нам усім роботи Дідусь і їсти не відходив від автомобіля Бо ніколи не мав діла з такою машинерією а розібратися хотілося до кінця. «І не побоявся?» – аж зойкнула дівчина. «Чого ж боятись? А може там чорт сидів, що тягне машину?» Машина тягне не чорт, а мотор!» «Хто його знає?» – засумнівалася Люба. «У нас люди по-різному кажуть. Ну, а далі що?» «Помордувався, поморудився дідусь біля машини, і вона ожила». Запчихала, загула, затремтіла і поїхала. Вона може їхати вперед і назад, тоді посидів мене дідусь себе на ремінну подушку з пружинами. І ми почали навідуватись до близької і далекої рідні. Що вже інтересно було і не питай, Люди скрізь вибігають подивитись на чудо Жінки страхаються і хрестяться Дітвора бігцем за нами лупить І на дурницю як може чіпляється ззаду Собаки валують, під колеса кидаються Кури і гуси розлітаються, аж пух і пілья сиплеться А ми з дідом так уже пишаємось і так підгуцикуємо на панському ремінні, наче все життя не злазили з автомобілів. І гарно було їхати, і гарно, і м'яко. Може, я колись покатаюсь на такій машині, замріяно посміхнулася Люба. І це може бути, коли не побоїшся, зверхньо погодився я. А куди ж ви поділи свого автомобіля? У нас його хотіли на дурничку якісь, Шпікулянти замило вициганяти. Вони просили і страхали діда, мовляв, знаєте, що вам буде, коли Півдсуцький повернеться. Бабуся вже було і погодилась узяти за автомобіль десяток довгих брусків солдатського мила. А дідусь сказав, що ми іще можемо білою глиною прати шмаття. Тоді знаторг погодився титер. Йому не машина була потрібна, хотів видерти ремінь із подушок. Таке вар'яство дуже розізлило дідуся, і він сказав, що гріх дерти шкуру з чоловіка, а ремінь з машини. А титар сказав, що він більше розбирається в гріхах, аніж той, хто порізав на дрова фігури апостолів. Після цього дідусь пішов на пораду, як йому бути до дядька Себастьяна, а далі здав машину в повід. А за це ми маємо подяку від самої революції. А в нашого діда революція гарного коня забрала, а взамін поганого дала. «Бо так треба було», – кажу я словами дядька Себастьяна, і дівчина погоджується зі мною. А далі згадує, що мені вже час рвати ягоди. «Хочеш, я тобі до найкращої черешні поведу?» Її тітка Веселина зве «Піснею». «Чому ж вона її так зве?» «Бо ці черешні дуже гарні». І на них найбільше тримається роса, як на тіччених піснях сльози. Ми обоєми смутніємо, мовчки перелазимо через вориння і травами, що оксамитяться та й оксамитяться, йдемо до тієї черешні, яка найбільше тримає роси. Вона гінка й кучерява, лише кілька ступнів одійшла від от лісу і погойдує в собі сонце. На її гілках красуються не окремі ягоди, а цілі віночки. Ось кілька таких віночків я й принесу Мар'яні замість сережок. Лісь, каже мені Люба, може й тебе підсадити? Не треба. Я сониці збиратиму, насушимо їх на зиму. То й простуда буде не страшна. Дівчина зігнулась, вишукуючи в траві суниці, А я поліз на черешню. Рвати ягоду на такому дереві – любота. Потягнеш віночок до себе, І в руці аж сміються мальованими щічками добірні черешні. Я й досі згадую дерева свого дитинства. Думаю, що мало ой, як мало наші садоводи і селекціонери дослідили багатючі скарби природи і народної селекції. Через якийсь час до мене залетіла пісня про гайморозмай і про ту любов, яку розбили вороги. А коли віджурилася пісня, хтось під коріння деревам, а далі на травки кинув таких веселищів, що в мене й на черешні затанцювали ноги. Я підвівся вгору, щоб розгледіти, що робиться внизу. В лісі, наспівуючи собі, на сонячнім кружальці, аж вививалась в танку маленька дівоча постать. Їй видати ніяк не хотілося виходити від сонячного кола. Яке підсвічувала веселі Босина женята І Люба кружляла і кружляла на ньому Поки не впала на землю Оце ми так збираємо синиці на зиму Гукнув я самого вершечка Дівчина, мов ошпарена, схопилась на ноги Ще раз крутнулась навколо себе Показала мені язика, засміялась і гукнула Не будь вишкваркою А ти не пащакуй о, найшов пощикувату, засміялася Люба. Ходи на краще сіди. Чого? Можеш видмухнути огонь? А нащо він тобі? Треба. Я зліз з черешні і пішов до куреня. Недалеко від нього на лісовій пропаленій лаці чорніли вугляки і недогарки. Люба, вже припавши до землі, так дмухала на них, що з очей текли сльози, але її старання були марними. «Почекай, дівко, не вирушив весь попіл. Ось ми пошукаємо живого вуглячка». Я ломачкою розворошив погасли багаття і таки знайшов на радість Любі вуглину, на краєчку якої ще трималася цятка вогню. До нього ми приклали сухого бересту. Подмухали навперемінку, берез потріщав, задимівся і спалахнув. Тепер уже неважко було розпалити багаття. Ось ми і колешу наваримо, Люба побігла в курінь, Винесла звідти казанок та гани торбинку з пшоном, В якому ще розкошував шматок старого сала. А ти вмієш куліш варити, здивувався я. Та чом не вмій, ось бачиш, який буде смачний, коли салом затавчу. І справді, куліш її дався на славу. Посідавши на землю, ми їли його прямо з казанка. І підхвалював куховарку я, а вона соромливо і радісно відмахувалась смаглявою рукою, в якій тримала зачерствіли житник. І що тут такого, куліш як куліш, от борщ зварити це діло трудніше». А ти вмієш? Щевлю вмію, а з буряками і квасолою ще ні. А ти коли-небудь білу трясогуску бачив? Блакитно бачив, а білої ні. А сука теж ні. А я бачила кілька разів. Нора його недалечка, і він вечорами висовується з неї, вилізе, постоїть, послухає, що робиться довкола, а потім починає полювати. Восени він приходить у нашу загороду ласувати кислицями. Ми побігли подивитись на порсучу нору, а потім Люба повела мене до кислички, де зараз жила біла трясогузка. Нерозумна пташка звела зовсім низько гніздо і тепер сиділа в ньому на яєчках. Кубальце її було таке маленьке, що увесь хвостик трясогуски звисав над ним. Почувши кроки, пташина повернула голівку до нас, вчаїлась а в її кріхітному чорному оці промайнув острах. Ми підійшли до самого дерева, але трясогуска не кинула свого кубельця. «Ходімо, Михайлику», – тихенько сказала Люба. «Хай не тривожиться вона, я тобі ще покажу джерельце, що пробилося прямо з доплавого пня». Я й не стямився, як вечір осів на ліси і почав укладати на ніч квіти. З них то тут, то там звисали сонні метелики. Мені не хотілося так швидко прощатися з Любою, яка встигла нарвати і сониці, і щавлю, і вінок сплила, і собі, і своїй подрузі. «Приїжджай, Михайлику, і книжку гарну привозь!» попрохала прощаюча дівчина, і в голосі їй озвався смуток. «Коняка буде пастися, а ми щось читати, та й знову черешин нарвеш. Не шкода добрій людині!» «Тобі не страшно самій лишатися?» Трохи страшнувато, обвела поглядом ліси, але ось ось надійде тітка веселина, бо татко. Я зараз в корінь заберуся, щоб ніхто, навіть борсук, не бачив мене, повела довгими чорними брівками, а на ним жалісно затремтіли дві сумні оборочки зморшок. Вона провела мене до вориння, ще й рукою махнула, коли я вискочив на коняку. Проїхавши трохи, я оглянувся. Люба вже стояла біля курення і проваджала мене очима, а в цей час від дороги славно-славно обізвавилася пісня, і дівчинка радісно метнулась їй назустріч. За дерев співаючи з'явилася струнка жіноча постать. Ось вона простягнула руки, і в них з розгону влетіла Люба. А далі мене вже наздоганяли два голоси, що журились над долею Соловейка, який не знайшов щастя ні в лісі на Орісі, ні в долині на Калині. Дома всі похвалили мене за гарні черешні. Бабуся назвала свого внука нашим годувальником, а дідусь сказав, що мій чуб пахне суницями, а завтра, мабуть, запахне річкою. А чого річкою? Бо завтра я піду ловити рибу, то може й ти пристанеш до мене. Таке пристану, радісно вигукнув я. От і гаразд, тільки збуджу тебе рано рано, коли ще чорти навкулачки не б'ються. Діду, а як ці чорти б'ються навкулачки? Так само вважаю, як і люди, тільки нечисть від стусана летить далі, і аж земля дирихтить під нею, навіть не посміхаючись, пояснює дід. Ой, мавчи, старий гріховоднику, чого навчає дитину проти святої неділі, до Кірлова говорить бабуся, яка ніколи чорта не назве своїм ім'ям, а тільки Гнатом Безп'ятком або тим, хто в греблі сидить. А що ж тут такого? Йому все треба знати. Діду, а чим будемо ловити рибу? Саком, я знаю одне місце в Юняче. А що паки там будуть? І щупаки, і карасі, лини будуть, лагідно говорить дід, і хороше-хороше стане мені на душі від його слів. А до очей наближається та ведмежа долина з річечкою, куди я ще не заходив рибалити зі своїм продірявленим решетом. Дід говорить, що там колись водилася риби тьма-тьмуща, косарі бувало захочуть юшки на обід, то недовго думаючи пускають у діло сорочки зав'яжуть рукава і конвір та й у річку, наловлять отак рибки і таганують собі на березі. А в ятері набивається того корося мало не до горловини. Та все такого неначе він із золота вийшов. А тепер навіть із снастю треба цілий день талопатись, щоб наловити якоїсь дрібноти. Ми виходимо з дідом на подвір'я, оглядаємо невеликий сак, на якому завбачливо висить торба Оглядаємо довжелезний бовт Яким буде орудувати дідусь Коли б скоріше збігла ця ніч День завтра буде як золото Дивиться на зорі дідусь І йде зі мною до воріт Звідки ви знаєте? Зорі віщують І знов якась таємниця Відчувається мені в дідових словах Одразу ж за нашою вулицею стоять, як Дунай, молоді коноплі й соняшники, за ними темно виткнулись церковця. Ще далі біля самого неба диркає диркач, а в небі виблискує віс. Він зовсім був би схожий на звичайний земний віз, аби хтось начепив на нього колеса, хоча б змайстровані дідусе. Притихши біля воріт, я, придивляючись до семи зірок, я несподівано кажу про це дідусеві, а він у подиві прикладає руку до сивих карлючок вусів і, зібравши на лоб рясні зморшки, починає сміятися. Оце додумався. Ніхто не пощепить у там коліс, бо в небі нема стельмахів. Тепер уже я дивуюся, бо знаю, що стельмахи є в кожному селі, і в Кусенківцях, і в літині. І в Зінов'євцях, і в Вербці, і в Бересці, і в Майданах, і в Руднях, і в Гутах, і в отих тесах, що зустрічають і випроваджують вас виводками дрібноти. Бо тут сім'я не вважається сім'єю, коли в ній немає шестеро дітей. А через те, що тут у родинах водиться не тільки по шестеро, а й по шістнадцятеро дітей, то в нас ще й досі теси називають Китаєм. «А чого діду в небі немає стельмахів?» «Бо там живуть одні святі!» «То що, пильно дивлюся, чи не підсміються з мене? Хіба святі не їздять один до одного в гості?» «Ні, не їздять, вони пішки ходять!» «Пішки це насправді?» «Насправді!» «Мені шкода стає святих, які не знають такої радості, як їздити в гості!» Це ж колеса поскрипують, а коні пофоркують, А дорога петляє, петляє по полям, по лукам, по дібровам, А далі десь понад ставом і сільце вигулькне. А в ньому далека чи свояцтво проживає, А в них і хліб смачніший, і вишні і не такі оскомислі, І люди уважніші до тебе, і очі їхні так добре зоріють, І всі тебе ріднею величать, і навіть... Відшукують молоду, діду. А святі багато ходять? Багато. А в них ноги не болять? У святих нічого не болить, Їм добре живеться. А чого їм добре живеться? Бо вони мають у що взутися, У них є хліб і до хліба. А хто їм поле оре? Ніхто їм не оре, Вони мають хліб не з поля. А, у них є крамниця з булками, Враз вшолопую я, пригадуючи лавку Митрофаненка, а дідо обома руками хапається за ворітницю, присідає і так починає реготати, що на вишній лутовці прокидається півень і раніше, ніж звичайно, кличе ранок. На сінечному порозі з'являється бабуся. Вона ще не знає, що і до чого, але теж починає сміятися, бо з чого сміється її чоловік. Я ніколи не бачив дружніших людей, як мої діди. В селянстві на те, що в нестатках, усього доводилось мені надивитись і начутись. Але жодна крихітка житейського бруду не виповзла з двору моїх дідів. Недобре слово з їхніх уст не торкнулося жодної людини. З надзвичайної делікатності дідуся дивувались і потроху подсміювалися наші вуличани. Де ж це видано так жалувати в селянстві жінку, як жалував він? Коли дідусь пізно повертався з роботи чи заробітків, то шкодував будити свою дружину, а сідав на призбі, коли їй вікна, і отут, припадаючи росою, засинав до ранку. За це не раз його сварила бабуня. Дід обіцяв, що більше цього не буде, і знову робив по-своєму». Народились мої дід та баба ще кріпаками Побралися вже вільними і стали жити на пішаку Пішак – це піший наділ після 1861 року селянину, який не має тягла А коли селянський поземельний банк почав продавати землю князя Кочубея По 125 карбованців готівкою А в розсрочку на 49 років по 300 карбованців за десятину Мій дід скрипив купчу на три шнури, Один шнур – це одна і одна десята десятини, Та й продав за них свою силу і роки. А що ж було робити, коли в хаті, як на через рік, то через два, Скрипіла колиска, і народжене життя Мало йти в світ не старцем, а сівачем? І науралися, і насіялися, і накосилися його Усі біляві сини і онуки – аж поки не взялися їх косити війни і смерть. Косила вона, не жалуючи, і залишилось тепер усього нашого великого роду тільки двоє чоловіків. Бабуся, пересміявшись із того, що я зморозив, заганяй нас до хати, а сама ще йде поглянути на свою втіху, садок. Кожне деревце тут посаджене її руками, і до кожного з них вона мала своє тихе слово. Було так цікаво слухати, коли бабуся, наче з ріднею, розмовляє з деревами. Тому я й ув'язуюсь за нею. Але бабуся не полюбляє, щоб хтось прислухався до її розмови з садком. Тому вона зараз тільки підійшла до кількох дерев, поторгала їх руками, щоб прошепотіла і незабаром повела мене в хату. Розглянувшись, я падаю на тапчанчик і спочатку чую слова бабусі, звернені до цариці приблагої, усердної заступниці скорботних, а далі, крізь молитву, вловлюю скрип наших воріт. А може це тато приїхав? Схоплююсь із тапчанчика і припадаю до вікна. Ні. То на воротах під зорями вмостилися парубики з дівчиною, і нічітінку не журяться, що ворота скріплять і скриплять. Я припадаю до подушки незабаром під слова молитви і воркування закоханих щось починає злегенька погойдувати нашу хату. То, певно, дрімота підійшла до неї і робить своє ділочко. Ось вона трохи розгорнула темінь і наді мною зашелестіла росою пісня черешня, з вечірнього куреня вийшла усміхнена люба. І побіля нори, прислухаючись до лісу, насторожився барсук. А далі в мій сон залітають лебеді. Їх стільки, скільки може бути лише у сні. Вони підхоплюють мене на крила і летять своїм лебединим шляхом на широку долину, де вже з саком стоїть мій дідусь. Приклавши руку до очей, він придивляється до неба і сміється. «Ага, припізнився!» А я вже сам трошки щуки в'їнів налових І справді На прибережнім сухопутті Звиваються посірілі в'юни І поблискуючи, вигинаються носаті щупаки Дідусь будив мене Коли в небі Ледь-ледь почала вибілюватися Зоряна і мла. Я підійшов до сака Обволоженої росою Він вибивав з себе пахощі риби І водяного зілля І раптом у нашому садку почувся шелест. Я озирнувся. Між деревами, що кутались у туман, сполохано майнула жіноча постать і зникла за ворітцями в городах. Невже це літо зупинилось було біля нашого саду та й пішло собі до інших людей? Завмер я на місці, але чого воно було таким схожим на Мар'яну? Навіть хустку так розправило, як Мар'яна. Та яких тільки дивне зробить літо. Про це найбільше знає моя мама. Розділ четвертий. За хмарами-хмарами куталось сонце. Воно зрідко опускало під краї неба і млаві просвітки, А тоді земля трималась на них, мов колиска. Навколо тих обринів золотий півсон передосіннього степу. Здалеку, наче по блакитній воді, поволі пропливав приломлений до плуга орач, а за ним біля самого неба вітряки намотували на свої крила бабине літо і час. Я й досі завжди з хвилюванням входжу в передосінню золотисту в тому полів. Я й досі не можу спокійно дивитися на останні сизі від негоди вітряки на ці добрі душі українського степу що віками вписували в сторінки хмар і неба нелегкий літопис хліборобської долі. Мені іноді здається, що я теж схожий на вітряка, який основною хрестовиною тримається чорної репаної землі, а крилами жадає неба. З курної дороги нарешті видибцьовує сповнена гідності постать Петра. Пообідавши малий бурмотій, байдужувато б'є палюгою по цупких стеблах петрового батога, і вони закипають сполоханим синьоцвіттям. Зараз на темному обличчі пастушка тримається лише півсонна бодрість і ситість. Роззімлілим оком він перелічує корів, що пасуться на стернях, зупиняє погляд на скопищі і задоволене, але прихованою посмішечкою хмикає. Ну як читальнику? «Погано обіднику!» «Ти ще гніваєшся?» Довиченко примирливо покліпає віями, на яких осі вплок дороги. «Та ні, перегнівався!» «То чому ж погано?» Підіймає одне плече вгору, далі його обличчя розповзається в широкій посмішці. При цьому він показує все своє підсинене дрібнозуб'я. «А, панська жорба! Нема чого читати! Гадав?» Гадав, необачно зітхнув, бо знаю, що це викличе тільки нову насмішку Читай, не читай, грамотяко, все одно поповне станеш Неквапливо виважує Скотарчук на з чужих мудрувань слова А далі задоволена б'є долоною по дерев'яній цувці, на якій тримаються штаненята От погобідав, так погобідав, що й самому не думалось, не гадалось Я глузливо чмихаю «Чого тільки не було на тому столі? І хліба, і води, а цибулі якої, а хріну, і навіть самої редьки!» Петро зневажливо, як тільки він уміє, рукою, очима і губами відкидає вище сказане і звертається наче не до мене, а до когось стороннього. «Не дивуйтесь, бо що воно бідне тямить у панському гідлі?» «Що-що, ти аж до панського гідла би допався?» А то ж, зверхньо до мене Петро, і ліньки сидить. Чуєш? І борщ з товчениками, і качатину, і аж солодкий пун їв. У сні? Та ні, у самого попа. Тороч та балакай. Тепер я зневажливо махаю рукою, бо добре знаю, скаредність нашої блідовидої попаді, в очах якої зеленкувато застоявся мед а на язиці тримався жовч. Присадкувата й широка, мов дзвін, матушка цілоденне товчеться на своєму попівстві і все буботить, що тепер настало не життя, а один розор. Усі і всякі руїнники об'їдають та обносять її статки. Правда, коли на попівському подвір'ї стоять червоні козаки, матушка до їхнього від'їзду стає тихою, ніби зітхання і навіть наймечку Мар'яну називає небогопротивним плевелом, а серце моє. І ти ніяк не віриш, що я в попа обідав? Пастушок, куди вона байдуже лягає горілиць на стерню, кладе в узголівля сплетені руки і ловить очима білі хмари, що своїх краєчків обтрушують та й обтрушують на поле нитки бабиного літа. — А хто й повірить, Брехуненку? — Ще, можеш, скажеш, що сама попадя аж на покуття посадила тебе? — Дурний та й задоволено задоволена підсміється Петро. Матушки саме вдома не було. Вона аж у літень поїхала храмувати. А наймочка Мар'яна, чого тільки чуєш, не поставила на стіл. І Птовецьенко напів підводиться з землі, а голос його стихає і ніяковіє. І чорнобривцем назвала мене і казала, що я <кхи> вигарнів. О! О От тобі й о. Петро збирає в оборку потріскані вуста, напевно передумає, чи варто було говорити о те, що про нього сказала дівчина. Бо вже і ми перехопили від старших поведенцію зверхньо ставитись до того, що говорять жінки. «Думаєш, вихваляюсь перед тобою? Дуже потрібно мені». «Ні, я не думаю, що він вихваляється. Слова Мар'яни вражають мене. Тепер я зовсім іншими очима оглядаю пастушка». Його старий залоєний картузик, ганчір'я з ту І чи не вперше бачу, що він справді славний І брови в нього чорні, сосонкою, і очі красиві Як іноді важливо буває, щоб хтось виділив у людини щось гарне Та й іншим, менш видішим, підказав Я дивлюсь через поле вдалину, де лише купинами Яворів і Тополь окреслюється село і тепло згадую заповзяту попівську наймочку Мар'яну. От у босоногу з двома рухливими косами віхолу, що все робить навбішки, пританцьовуючи, сміючись або співаючи. Навіть коли матушка сварить її, наймочка, насочується сміхом, продаючи білі підківки зубів є аж три ямки, дві на щоках, а треті на підборідді. «Нема на тебе шибай голову в спідниці, ні грому, ні блискавки, не трясі, Ні трясці, ні трясця, ні лихої години, а ні синього смутку!» Та й добре, що нема! Хай повік не буде, не зажурюсь!» Дивиться кудись поверх матушки Мар'яна, пританцьовує на місці і підсміюється. Попадя озирається довкола, зітхає. «Прости, Господі, согрешення наші, вольне і невольне!» Запам'ятай, моловіри, моє слово Будуть тебе навдовзі тягнути Кусохвості у саме пекло І тільки одним свіжим мотузям Бо старе не витримає Гі, поки воно собі натіпають конопель Та насучать мотузя Та я ще наживуся А хай мене об'є золотий хрест Била себе роздутою рукою В підпаристі груди попадя Коли не кинуть тебе хвостать, Аж на саме днище є неогніної І там, кажуть матушка, є люди Свят, свят, свят, і що ти, богопротив, милиш? і вже наперед шукаєш компанію в пеклі? Зникни щезни з моїх очей відлюдку. Куди ж, матушко, щезнути до худоби, сапаня чи на леваду? смирено питає Мар'яна, а скінчики в її вій аж копотить молодече життєлюбство. — Революціонерка! — нарешті волала матушка, сама лякаючись цього слова. Одразу ж руками стримувала серце, а очі підводила до неба. — Прости, Господі, согрішення наші, вольне й невольне, прости й остави! А Немичка, метляючи спідницею і косами, вже проворно бігла до обори чи нагоріт і скрізь ронила на стежки доріжки безжурний сміх чи пісню. В селі, хто знав Мар'яну, жалували її, зичили добра і гарного жениха, який мав би земельку і славно хліборобив. Так от хто мені зможе пособити, знайти в попа якусь книгу, і чого раніше не додумався до такого? Веселіє я, вже не дослухаючись, як розкушував пастушок за паноцівським столом. «Ну біжи на обід, бо перепадеш на смик», – нарешті каже Петро і виймає з кишені свою єдину цяцьку – кресало з напильника і кремінь, аж Скарпатський гір, де воював з австріяками його дядько. З тернями та картоплищами я скочуюсь до Микитівського ставочка, де були от такені коропи, аж поки їх не повиглушували бомбами. Тут срібно жебонить синя-синя долинкова вода, я не хиляюсь до неї, п'ю її спів і прислухаюсь до шелесту отави. Я дуже люблю, як співає вода. Весною вона з ревінням нуртує по всій долині, І аж запінившись од люті рве греблі. Влітку ледь-ледь награє у сопілку, А взимку тільки іноді з писне, як в'юн, і знову спить. А ви чули, де і як вона прокидається? От пидіть на провесні до Яружанських трьох ставків, де Куценький Михайло проживав, і ви побачите сонячно розтрушений на снігу ліщиновий цвіт, а під снігом почуєте зненацька якийсь схлип і голос Жайворонка. І знову схлип, і знову голос Жайворонка. Ото вже знайте, прокинулася вода і дмухає торішню розколену очеретину, а та дурненька ще не второпала, що настає весна, і чогось схлипує собі. Обминувши в долинці пізнє волотисте просо, я вихоплююсь на шлях і одразу нас доганяють драбинчастий віз горошковоза Терентія. Сутулившись, старий коливається напередку, а позад нього на помісниці вмостились чорні як шпаки, дрібнята з глиняними кониками в руках. Очі в коники великі, гриви пишні, у вінки позаплітались, а хвости до самих копит дістають. Глянеш на таку худобину, зрадієш і пожалкуєш, що не маєш її в себе. А дід Теренті щоразу над новою худобинкою мудрує, щоб звеселити нею і людей, і своїх онуків, хоча сам уже і розлучився з радістю. Гетьманці повісили Таренті його сина. Тепер хоч і незахисно стало старому гончареві на світі, проте він не розлучається зі своїми дрібнятами, навіть їде з ними в далекі села ярмаркувати. Ну а дітям дорога завжди радісна і дивовижна. На возі злегенька поторохкують червонобокі в поливі миски, на днищах яких спочивають соняшники, квіти і сонце, перехоплюють вітрець зеленкуваті і сизі, наче в них і досі не розтопилась наморозь глечики. Розкапустились макітри й ринки, запишались горшки двійнята, що в них аж цілий обід понесуть добрим людям. Дебеліють горлові горщики, В яких би вмістився і я, І гончареві скощавлені дрібнята. Цвітуть бокасті команці, Зачеплені кумедним п'янооким голівками баранців. Мовляв, кумуватись чоловіче можна, Та баранічої голови не напивай. Окинувши оком усе це добро, Я радісно гукаю старому. «Діду Терентію, дайте коника!» «Або того не хочеш?» Обертається до мене, Пропечений вогнем і сонцем гончар Або того не хочу, сміюсь я Посміхаються у піваршині вусище гончар І дружно підсміються гончаренята Сміх у них тоненький і сходиться в одно Як дві ниточки Дасте діду Підрости трохи Еге, підрости Це саме ви казали мені і торік Справді казав торік, хитрує старий. Певно, доведеться дати, коли пособиш крутити круг. Пособлю ще й як. Тоді приходь завтра. А коника сьогодні? Теж завтра. І де ви будете стояти? На королевщині. Може підвести, Запрошує на віз гудзукуватою рукою, в яку пов'їдалась глина. Та ні, боюсь, що ваші миски не потовкти. Хозяйська дитина. А ви думаєте? Очер знову посміхається, а я, задоволений розмовою, попід віковими липами біжу та й біжу до села. М'яка тепла курява кущами виростає з під ніг, а над головою ледь ледь ворушиться вже прихоплене холодними світанками і ядерними росами листя. З шляху повертає не до своєї хати, а наперетин вулиць, за якими в заволку дрімає в буску попівський будинок. На зустріч мені з дворища двома клубками кидаються гончаки, а найстарший лемиховатий пес, ніби впаяний, незрушно стоїть на кам'яних східцях і так вигавкує, наче по команді вибиває у барабан. З городу набіжить, вихором вилітає Мар'яна. Спідниця з червоної баї кружляє навколо її легких босих ніг. У косах коливається патлатенька гвоздичка. Ось дівчина махнула рукою і на подвір'ї спочатку стихає гарчання, а далі втихомирюється і барабан. «О, Михайлик до нас прийшов!» З такою радістю, говорить Мар'яна, ніби я її найближчий родич. І очі її голубі з сизим туманцем лагідно осявають мене, а руки поправляють мою сорочечку і картузик. Потім вона зиркає на будинок і тихо питає. «Ти, може, Михайлику їсти хочеш?» «Ні, не хочу!» Я відчуваю, що червонію, і відвожу погляд від Мар'яни. «Не соромся, дурненький!» Наближаються до мене чорні віночки вій, і під ними лежить і глибока степова долина, і така бодрість, яку повік не забудеш. «Я не соромлюсь, Мар'яно, ти не подумай. Я вже обідав, і так начасничився». «Начасничився?» – сміється дівчина. «Ой, горе моє, знайшов чим похвалитись!» Тепер я веселію. Такий є чим. У нас головка часнику, прям як у мене кулаки. Аби ще сало було до нього. І сало в нас є борщ затовкти. Чому не багачі, жалісніє на обличчя. Тебе мати до мене прислала. Ні, я сам прийшов. До кого? До тебе, Мар'яно. Справді, знов щирою радістю береться дівоче обличчя. От молодчага, а я оце нещодавно подумала і зажурила собі, хто мене згадав і перед святом провідає. Рідня ж моя далеко-далеко живе, посмурніла і зітхнула дівчина, і куточки в усті її стали журні. І чого тільки ви кажуть, що вона ніколи не почаляться? Мар'яно, я щось маю до тебе, не знаю, як і почати про своє. То кажи. Ти це, можеш знайти мені якусь книжку? Комусь на Курово чи собі читати? Собі. Ой, не можу тобі, Михайлуко, допомогти. Піп усі книжки, як невільників, замикає. Смутніє дівчина. І смутніє в її косах червона патлатенька гвоздичка. Як невільників, повторюю я, якби не замикав, то як Радько із самого вогню винесла б тобі. От горенько та й годі, і чим тільки пособити моєму Михайлуку. Правда ж ти мій? Уже веселіють очі уста й всі три ямки Мар'яни. Я ні не знаю, що сказати і переступаю з ноги на ногу. Та ти не жорись, передчасой без книжки. А я щось залукавлю на радість попу чи попади. Мар'яна сміючись хапає мене за руку, і ми вже навзаводи біжимо до просторої попівської кухні, тут чисто як на Великдень. В коцюбнику перевертаючись граються котята, а на лаві попискою тістом забурчавлена діжа, а з панського мисника так пахне солодкими стравами, що у мене одразу йде обертом голова, а всередині прокидається голод. Мар'яна метнулась до мисника, вихопила з якоїсь блакитної у посуди пондики, осипані справжнім цукром, і почала запихати в мою торбину. — Потім з'їж собі! Смачні! Сама пекла, сама і хвалю! І почекай мене одну хвилинку! Вона змовницьки приклала пальця до рота, припала вухом до дверей, що вели до покоїв, і одразу зникла в них. Незабаром повернулася таємнича й радісна. Крутнулась на місці, цього тільки й треба було котятам. Вони одразу ж повисли на її спідниці. «Вас тільки й бракувало мені!» Мар'яна обережно вигоїднула причеп у запічок і тоді стала переді мною. Михайлику. «Вкрала!» «Що?» – холону від радісного здогаду. «Ось!» Дівчина напівобертається, дістає з пазухи книгу в крамних палітурках. Урочисто подає мені, а очима пантрує на двері. Хай попошукає тепер її. Спасибі, Мар'янко, велике спасибі! Беру книгу, не знаючи, як і де її заховати. Нема за що. Вчися, Михайлику, вчись, дорогенький. Може, хоч ти не будеш таким темним, як ми, а вивчишся не понехти нами. Цітхай наймечка махає рукою перед очима, наче відганяє одних печаль, і переводять погляд на книгу. «І за скільки ти можеш її вчитати?» «Та за два дні і прочитаю». «За два дні?» – дивується Мар'яна. «А я, певне, за все життя не вчитала. І що там тільки пишуть мудрі голови? Прочитай мені, Михайлику, хоч тронічки». Вона, прислухаючись, бере сінечній від двері на клямки, а я розглядаю книгу, і мені мерхне в очах. — Що таке, Михайлику? — перелякалась Мар'яна. — Ой, це можеш з неподобством? — дівчина, щось згадавши, шаріє і вишарпує книгу з моїх рук. — Ти чого, Мар'яна? — потискаю в подиві плечима. А чого ж ти такий став, коли заглянув у неї? — обережно погортала кілька сторінок. Бо вона не по-нашому написана. Беру книгу і дивлюсь на чуже незрозуміле письмо. Не по-нашому? Оце одружило тобі, похитала головою Мар'яна. Хто ж з його мужицькою грамотою добере, як ці книги пишуться? Вона замислюється, а далі рішуче. Ну, ти не смутній. Догнав, не догнав, а побігти можна. Підемо зараз до панеча і попросимо в нього Наську книгу. І от ми обоє стоїмо в просторому покої перед великим, на ньому і спати можна, столом Поповича. Його нещодавна революція витурила з якогось Київського інституту. Головишкуватий, вислоносний панич уважно вислухав Мар'яну, підвівся і довго приміряється до мене темним, з насмішковатою вологістю оком. Зупиняє його на моїх ногах. І я починаю соромитись їх, брудних, порепаних і подряпаних стернею. Починаю соромитись свого незугарного полотняного одягу і торби, що пропікає мою спину попівськими пундиками із справжнім цукром. «Так-так, хочеш дуже розумним стати?» – нарешті питається Попович. Я чую підступність насмішку в його запитанні і тихо відповідаю. «Хочу щось почитати». «Тепер усі чогось хочуть, навіть ось така дрібнота!» – вцюкнув мене словом і пропік очима панич, а далі підняв голос на Мар'яну. «Можеш, дівко, йти до своєї роботи? Чи ти її всю переробила?» «А хто її всю переробить? Прощавай, Михайлику!» – підбадьорює мене очима і високим здивованими бровами. «Панич неодмінно дасть тобі гарну книжку!» Мар'яна, красиво погойдуючи станом, вививається з кімнати і вже за напівпрочинених дверей перекривлює поповича. Я мало не пирсну від сміху, але в цей час рівно входить в старому підряснику сивогривий батюшка. З-під його підрясника видно штани, і це мене дуже дивує. Чогось досі я подумати не міг, що попи ходять у штанах. Ось, тато, ні сіло, ні пало, маємо собі нового читальника. Прошу любити й жалувати, каже батькові син. І вони обоє починають сміятися. Я печу раки і мовчки стою на одному місці, каючись, що прийшов сюди. Сором, затятість і гордість змагаються в мені. А до очей зрадливо підкочуються сльози. Я ніколи не був скиглиєм. Терпляче зносив і батіг, і хлудину, і запотиличники А це так заболіло і допекло Враз батько з сином заговорили не нашою мовою Ще оглянули мене, наче малого грішника Потім панич розчинив широчезну шкафу І я побачив перед собою ціле багатство В потемнілому золоті, сріблі, ремінні звичайних палітурках Аж не вірилось, що в однієї людини може бути стільки книжок «Бери з них розум і радість, і не печи когось, що й одної книги немає!» Попович щось могикаючи довго перебирав їх, нарешті дістав одну з тонших, здмухнув з неї пилюку, показав Попові. Той знизав плечима, здивувався, але нічого не сказав. «Ось, маєш дуже вчену книгу, набирайся розуму, прочитаєш – принесеш, тільки не зашмаруй її, перед читанням руки вимивай». Кнув мені книгу Попович. А якось, вичавивши кілька слів, я вибираюся з поповських покоїв. На кам'яних скітцях мої ноги відразу оживають, а від серця й очей відлягай гіркота. Я підстрибую і м'ячем вилітаю із двору. Навздогін лунає сміх Поповича, запізніле валування гончаків і старого пса. Свят, свят! Чи за тобою сину сто вовків гналось? Чи щось димілось під ногами, занепокоєно стрічає мене захеканого на порозі мати. Я гордо підіймаю вгору книжку і кажу тільки Бачили, Доп'яв таки десь. Напевно, через твої походеньки ніде собакам не мали спочинку. Мати заспокоїться, поблажливо з'єднує на грудях руки і, прислухаючись до своїх думок, похитує головою. Що їй думалось тоді мої сільські босгногі Ярославні, Перед людяністю, скромністю й мудростю якою Я й досі схиляю свою вже посивілу голову. Не знаю, як би склалась моя доля, коли б біля неї не стояла, Мов, благання моя зажурена мати. Я й досі чую на своєму чолі біля свого серця Спокій і тепло її позазілюваних потрісканих рук. Може тому його і було так багато, що воно трималося не на поверхні, а в глибоких шпаринах материнських рук. В перші роки після революції страшні нестатки впакували нас у стару дідівську клуню. Тут ми якось обладнали голодрабську хишку на двоє підсліпуватих віконець. Щоб вони здавались кращими, перед ними мати посадила малину – а взимку в міжвіконня клала китяги-горобу. Чого в цій хишці було багато, то це диму і цвіркунів. Оця бісова худоба, здавалось, позглазилася з усього села на наше убоство і кілька років без угаву пиляла на своїх цвіркалках, а ночами ордою не шпорила по всіх усюдах. Від неї ми ховали хліб на горищі, а люди нам раїли піти до одного ворожбита, що вмів виводити всяку нечість. Нескоро батько одягнувся на стару корівчину, яку поставив у засторонку біля хишки. Прокидаючись уночі, я часто чув за стіною глибоке сумне зітхання. Спочатку лякався, а потім знову спокійно засинав. Та недовго була у нас корівчина. Коли я закінчив сільську річку. Батько вирішив віддати мене в науку до глухого і скаженого шевця, який умів не тільки переводити ремінь, але й знав, як переводити красу і здоров'я своєї великоокої і покірної, як богоматір дружини. Швець був упевнений, що коли чоловік жінку не б'є, у неї утроба гниє. Моя мати Муром стала між мною і шевством. Вона благала, сварилася, плакала, ночами не спала, і батькові не давала спати, наполягаючи, щоб він оддав мене вчитися далі, у школи селянської молоді, що була за двадцять верст від нашого села. «Коли б ти була трохи розумнішою, то я б тебе недотямком назвав, а тепер уже й не знаю, як», – гнівався батько. «З яких статків я його вчитиму, коли таке убожество обсіло нас?» Якби можна було руки віддати під заставу, віддав би до останнього пальця, а сам би пішов по ярмарках за жебрацьким хлібом. Ти ж сам бачиш, панаси, як він аж тремтить за наукою. Зроби щось, панаси! У батька от безсилля й злості повивались на морозі очі, а в жилах на скронях більшало крові. Хоч ти мене живцем не пиляй! Що я можу зробити, коли... «Де не стану, на злидні наступає, «Тоді продай, панасе, корову!» «Корову? Ти що?» У хишці одразу стало тихо, бо хто не знає, що таке корова у бідній селянській сім'ї. Навіть мати примовкла. Згодом батько змирився, що йому і далі доведеться вбожити. Продав корівчину, і я пішов учитися. Та це було потім. А поки що в моїх руках попова книга Щоб не схопити бусурмена, я старано мої руки Витираю десятчаним рушником і вже тільки тоді, смакуючи, розгортаю палітурки Космографія читаю в голос незрозумілий заголовок Перегортаю сторінку і на другій, поміж нашими літерами, бачу багато чужих і якихось незрозумілих значків Радості, як не бувало але я пригадую слова, що це дуже розумна книга, і шкутельгаючи, затинаючись, починає з усіх боків підбиратися до її трудного розуму. Ідучи на поле, я вже з гіркотою поклав в торбу космографію. Мати помітила, що зі мною щось не те, і занепокоїлась. «Може, тобі в попа Біблію дали? То зараз же занеси її назад». Моя мама десь чула, що найрозумнішою і найтяжчою книгою в світі є Біблія. Дочитаєш її, і гляди, повилітають клепки з голови. Не Біблію, а космографію. Космографію? – перепитала і заспокоїлась мати. Ну, тоді читай. Добре їй було сказати – читай. А от як мені вчитати ту космографію? До вечора моє чоло морщилось над цією книгою, наче дядьківський постіль, Та щось второпати ніяк не вдавалося. Одначе все-таки збагнув, скільки і яких є планет, яка відстань від Землі до Місяця і Сонця. Але незрозумілі значки, літери і такі слова, як синуси, тангенси, астрономія, метеорологія, космологія та й безліч інших, Доводять мене до гіркого розпачу. Наді мною кружляли далекі планети, Про існування яких я не знав до сьогоднішнього дня, А перед очима розпливались туманні слова, Що ховали од мене великі таємниці. Приголомшений велемудрою наукою Я підводжуся з охолоної стерні. На полі так само гнеться над плугом орач, Так само вітряки намотують на крила бабине літо і час, але вже небо за ними немає ні кінця, ні краю, І скільки не йтимеш до нього, воно буде відходити від тебе. А де ж та дорога, що єднає небо і землю, та й біжить собі поміж зорями? Про неї я знав, як тільки зап'явся на ноги. — Ну то що? — Так нічого й не втямив? — шпоргнув насмішечкою Петро. — Це чуєш того, що наука не йде без дрюка, ге? — я впертно хитнув головою. Ще втямлю, то спочатку трудно. Але хто пособить мені розібратись у книжці? Я перебираю в пам'яті грамотіїв своєї вулиці. Та всі вони щонайбільше знають написати листа і ждати отвєта, як соловей лєта. Міг би допомогти Піп, але я не піду більше до нього пекти раків, і досі сором їх згадаю. До дядька теж не випадає потикатися що бо нещодавно з Петром лазив у його сад. Недарма кажуть, бідному савці нема долі ні на печі, ні на лавці. О, а може добитись до голови комнезаму дядька Себастьяна, який усю війну пройшов. Не раз був поранений, а потім партизани у ледических лісах. Він же всякі папери приймає аж самої війниці. Окрім того, дядька Себастьян добре знає мого батька та й мене пізнає на вулиці. Навіть добрий день, каже. Увечері, приїхавши додому, я поставив конягу в стаєнку, перескочив через ворота і про всяк випадок з вулиці заговорив до матері. «Чуєте, мені треба піти в бітком". «Куди-куди?» – від подиву мати повертає до мене так голову, щоб слухати одним вухом. «У бітком", кажу з гідністю, але трохи відступаю дворід. «Що, може, маєш виступати перед громадою?» – раптом веселіє мати. Я це зрозумів, як дозвіл і одражу з димів, з матерних очей. Вона говорить, що це робити я вмію, як ніхто. А Петрова мати те саме каже про Петра. Отож, городами, на яких ще на радість городця стояла матірка, я подався до бідкому, де вечорами завжди було гамірно і людно. Тут біднота зустрічалася зі своїми надіями. Тут вона слухала ленінську правду і не раз за неї брала до рук і російську, трьохлінійну, і англійські, французькі, німецькі та австрійські рушниці. Очевидно, ще було рано. В приміщенні комбіду допорався лише сторож. Він курів диркачем і люлькою-макітрівкою, в яку можна всипати жменю тютюну. А край товстоногого дворянського столу то не висипався то на коня, низькорослий колишній підписар, колишній сільський староста і колишній голова кому Гаврило Шевко. Все в нього було вже колишнім, навіть воєнкомівські штани і облинялий напнутий пружиною картуз. І тільки з півфунта розсипаних всюди веснянок тримали фасон, а ні чутинку нічим не журились. Не було їх лише на приступці носа. На неї хтось накинув сітку прожилок, які міняли колір залежно від того, скільки і чого випивав чоловік. Почувши біля порога шамотіння, Шевко ледь-ледь розплющив вузькуваті навкісні очі і одразу ж прикрив їх зморшкуватими повіками, матеріалу яких вистачило б на значно більшого чоловіка. Я й досі не можу забути химерного обличчя дядька Шевка, який, як говорили люди, ненадавна вельми слабував на падучу до влади. Коли Шевко був тверезим і несонним, з його очей проглядали і настороженість, і обережність, і лукавство, а споміж них прокльовувався і знову десь причаювався розум. Та досить було чоловікові прикрити очиці капицями повік, як з безлічі їхніх зморшок непереможно бризкала нічим не прихована хитрість. Але їй мало було місця на повіках, і вона струшувалась на ніздрі носа, на уста, підборіддя, і владно глузувала над усім і всіма. Напевно, для кіно дядько Шевко був би неабиякою знахідкою. Химерною була і Шевкова слава. Коли в Київському цирку об'явився новий правитель України Гетьман Скоропадський, коли по церквах за Ясновельможного задзвонили дзвони, а на майданах і зборнях по мужицьких шкурах засвистіли німецькі австралійські шомполи, у нашому селі ніхто не захотів стати старостою. Скоропадчики цілий день тримали на сході людей, але від староства відмовились і багаті, і бідні. Мало було честі вибувати чужинцям зерно, худоби й гроші. Нарешті розлючені гетьманці сказали, що викличуть з повіту державну варту, а та знає, для якої частини мужицького тіла викручуються шопполи. І тоді Шевко статечно вийшов з притихлого гурту і, прикривши очі повіками, запитав хліборобів. «Чули, чим воно пахне?» «Смалятиною!» Гонуро відповіли йому, коли так, обирайте мене, старостою, послужу, як умію. Сход одразу гукнув, хочемо Шевка. І незабаром незавидна в святині по столах поста дядька Шевка з'явилася в грундуці управи, де йому вручили печатку, подушечку для неї, каламар, пляшку з чорнилом, папір'я та інші ознаки влади. Поклавши все це на столі, староста скинув на бундюченого спереду картуза, махнув рукою, і сход притих з того дива, що до нього вперше заговорив незвичний господар села. А в нього й голос виявився не стих, що на межлюдді втікає з халяви, і слова прихитрились, що спроста не розчовпнеш їх. «Люди добрі! <кхи> Спасибі вам!» Казав же ж той, заголоси любов, без якої теж не кожен обійдеться. Правда, любов буває всяка. Любив і вовк обило, та залишив хвісти гриву. «Ну, то коли, казав же ж той, нова влада не дуже буде накладати, то я не буду обдирати, бо обдирати і дурбило вміє. Я думаю, світлий гетьман зна, що мужик тепер нічого не має». То хай батюшка зараз відправлять молебен за мужика і нового старосту, а після молебня крамники мені виставлять чоботи, а нам дванадцять відер самогону рівно скільки-скільки в Бога було апостолів. І ми побачимо, чи є в цих відрах дно. «Правильно я, люди добрі, розумію владу і політику?» «Правильно!» – закричав заколоворотнився Сход якому найбільше сподобалось, що Шевко має поняття до мужика і бучно підняв старосту на ура. Але староство Шевка мало не такий веселий кінець, як початок. Коли гетьманці приїхали з села, Шевко ще раз виявив розуміння часу і влади. Це йому не забулося і після смерті. Він одразу сказав людям, що не буде в них вибивати ні зірна, ні худоби, ні податі. Таке здивувало навіть тих очайдухів, які на кожну владу дивились, як на напасть За це, чоловіче, тепер можуть записати твою душу на вічні поминки Але Шевко не послухався перестороги Над шкурою дрижати, людиною не жити А як ти думаєш викрутитися? Почекаю, там буде видно Широко, як мені здається, розпухирилась ця влада, чи не лопнемо в булька Ну, а поки що хай мені з кожної хати принесуть по 10 фунтів зерна На частування різних усяких і на свій пропій Така програма припала всім по душі Незабаром хата шефка була засипана пашнею І він загуляв, не шкодуючи ні чужої скаженівки, ні свого здоров'я Закінчилось старостування Шевка тим, що з державної варти наїхали в німецьких залізних черепахах гайдамаки, всипали чоловіку 25 шомполів у шкуру, забрали останню корову і свиню, щоб не було на подвір'ї ні писку, ні виску. Шевко терпляче витримав катування, він знав, що над ним висіла більша хмара. Після розправи чоловік сповз із покривавленого ослона, сам надів на себе штанці і цього вечора, лежачи на печі, пояснював дядькам. «Не дивуйтесь, люди добрі, коли влада не має своєї голови, то показує чуже гузно. На це ніколи багато розуму не вимагалось. Недовго протрималось на чужій зброї оте сузір'я дрібних карликів, яке добравшись до влади, забуло, що на дворі стоїть 20-й вік. Напхане злобою, затавроване братовбивством і торгом землі батьків, це сузір'я дрібних карликів подалось на смітники чужих богів не світити, а гавкати й гарчати на землю батьків, по якій уже в ясній задумі йшов новий ранок. Коли на поділі почала встановлюватися радянська влада, Шевко, як постраждалий, об'явився аж на політичному обрії волості. Спочатку він став секретарем, а потім заступником голови Равкому. Через якийсь час бандити жорстоко розправилися з головою і на його місце яким дивом вигулькнув Шевко. Отоді у чоловіка і прорізалась падуча до влади. Одне головування вже не могло вдовільнити його, і Шевко почав прибирати до своїх рук інші посади. Коли треба було вибрати воєнкома, він сам висунув свою кандидатуру. Тоді Ревком складався з трьох чоловік. При голосуванні новий секретар підняв руку за Шевка, а заступник проти. Така ситуація не приголомшила голову і він персонально проголосував за себе. Того ж вечора Шевко химерував з кравцями, як йому одягтися, щоб усім було видно, що він і військова, і цивільна людина. Ті пошили йому таке галіфе, що в ньому легко вміщались два ока-горілки і закуска. Згодом Шевкові здалося, що в нього ще мало влади. Розвинувши письмову і усну діяльність, він охопив і третю посаду, став головою бідкому і тоді запишався на всю волость і загуляв на цілий повітрі. І найбільше в часи запої чоловік переховувався у дебелої тарілощокої бублейниці Стефи. Випивши зайвину, він завжди допитувався у вдовиці, чи вона калачниця чи бублейниця. Добереться до тебе советська власть, то ти усе взнаєш, навіть дераки зимують, беззлобно відповідала жінка, снуючи між пічю і діжею. А я тобі не радянська влада, ворошив на чолі веснянки Шевко. О, вигадав яке, чи ж на тебе коло владний, та в тебе на обличчі не влада, а всі гуляння та походеньки припечатані ані чутинку не жалувала голову сизоока бублейниця і так вимішувала тісто, що воно аж піщало в її руках. Через якийсь час Шевко розледащив до краю, і писареві часто доводилось із матеріалами на підпис бігати до кати бублейниці. Недбало поглянувши на папір'я, Шевко незмінно питався. А нема тут помилок? Є, тільки маленькі-маленькі, знав, що сказати писар. «Гляди, щоб надалі маленьких не було!» – повчально казав голова і викарлючував підпис. Незабаром Шевко аж загуркотів з усіх трьох посад. Правда, знімали його весело, підрегіт людей і нової влади. Дай Боже, щоб кожного з нас, коли доведеться, найгірше знімали. З часом чоловік примирився, що політична діяльність заважка для його занадто життєлюбного характеру і знайшов задоволення в складанні заяв чи прохань за чарку бісівської крові. Щодо різних писань і питва, він і надалі залишався неперевершеним в своєму повіті. Відчуваючи, що я не сходжу з порога, дядько Шевко знову розплющує повіки і в його погляді прокидається цікавість. «Ти чий будеш?» Панасів син Ага, Панасів, розмірковує голос Чи не з столярського кутка? Вгадали Тоді здоров Здорові були, дядько Ти чого сюди притарабанився? Може, заяву якусь треба написати? І очі в дядька стають такими, наче їх помастили смальцем Ні А чого? У шевка одразу ж зменшується цікавість до моєї персони Тут таке діло, що мені краще б не говорити, а вам не слухати. Дядько Шевко одразу випростовується. Послухай, послухаєм, що ти приглаголиш? Хочу, щоб мені книжку пояснили». «Книжку?» – чоловік зневажливо знизує утлими плечима і вже кисло питає. «Щось не розкумекав?» «Еге». «Виходить, не вистачило тями?» «Не вистачило», – покірно погоджуюсь я. А ну покажись книженцю, то ми зараз і побачимо, чим напхана і чого варта твоя голова. Куцими пальцями, які врізались прокурені круглі, наче мідні копійки пазурі, Шевко розгортає книгу, нижкне, довго вчитується, здивовано ворушить бровами, в які теж понабивались веснянки, а потім спокійно, без жодного слова, повертає книгу і прикриває очі повіками». Я зовсім не сподівався на таке І оторопіло дивлюся на чоловіка Далі кахикою, але Шевко і вусом не веде «Так що ви мені, дядько, скажете?» Нарешті наважуюсь запитати його «Що? А ти ще не пішов звідси?» Дивуються повіки, щоки і вуста Шевка «Ні, ще не пішов» «То можеш і ти» «Я скажу тобі одне, якщо вже так хочеш» «Цю книжку будеш читати» Коли більше з'їсиш каші. Тут усе діло в каші. Зрозумів? Зрозумів. Той будь здоров. Він знову заплющує очі і в кутку починає реготати сторож. Я спочатку ошелешено дивлюся на нього, а потім теж сміюся. Бо що ж мені залишається робити? І головне я помічаю, що і шевкові повіки починають насочуватися сміхом, але очей не розплющують. Пересміявшись, я підходжу ближче до сторожа і співчуттям питаю. «Чули комедію?» «То нього і не таке почуєш», – добродушно сміється старий. Ніхто не вгадає, які джмелі гудуть у голові чоловіка. «Діду, а дядько Себастьян скоро прийдуть?» Він сьогодні, мабуть, не прийде, бо цілий день ганявся в лісах кипорового яру за бандитами і пораненого коня від них привів. Гарного? Аж очі вбирає, прямо як в Георгія побиноносця був. Везе з чоловіку? Везе. На нього ще ні разу доля не насварилася пальцем, підсміючись. Фасоновито переступає поріг довгій гнучки, наче навсточ поставлений вуш Юхрим Бабенко. Маленький картузик прикриває йому маленьку голову, в якій не було де розгулятись добрим думкам. А очі в Юхрима такі, що в них і сміх не може засклити потаємної злоби. Мовчи, баламутний. одразу накостирчується вид і чуприна старого. Не бачу в цьому ні резону, ні політики, ні параграфу. Ми триста років фактично мовчали, нам треба виговорити за триста років. Резон історичний. Так само зверхньо підсміється Бабенко, скидає картуза і здимухує з нього невидиму пилинку. «Я вам, діду, якимсь параграфом не вгодив перед генеральним прибиранням комбіду? Слизько язиким потяканням!» На підбірчастих губах Бабенка розірвалась і знову стелилась посмішка. «Ай-яй-яй, які ви несовмістимі стали в комбіді. Я знаю, що ви зі своєю мітлою натурально підвладні Себастьяну, але це не резон, щоб не мати про нього своєї мислі і соображення розуму». І «Що я сказав? Фактично справочку. Доля не сварилась на нього пальцем». «Так, смертю, смертю сварилась. Це для біографії при новій владі інтересно і навіть вигідно». Та чи ж ти по смітнику, що аби позбирати всі кулі, які решетили Себастьяна, можна було б галушок наварити?» «Галушок?» – спочатку дивується Бабенко, а потім спокійнісінько любується картузом. «Це ще не факт». «А що тоді факт?» – зовсім розлютився старий і хмарою посунув на незворушну своєму френчі-галіфе Бабенка. «Може ти, що ти проколов собі пальця?» Відкрутився від фронту, ще й інвалідність відхопив, та й дуриш своїми мартоплісняськими соображеннями голови молодицям? Сміх зіскакує з очей бабенка, вони вихруглюються, мов гудзики, і вже з ненавистю впиваються в старого. Глядіть, щоб ваша вельми розумна голова не задурилась, мітла і для неї знайдеться. За мою голову не журись, за свою Богу молись. Хитрістю і дуресвітством тепер не взвікуєш. Чого вибалошив очища? чекав на такий параграф. А ви знаєте, що я сількор, вихоплюється в бабенка. І він так підіймає руки, наче в них тримає газету. Але і це не страхає старого. Я знаю одне. В тебе не вистачило часу стати людиною. Це я не став людиною. Ти... «Який ти сількор, у тебе в руках не перо, а лопата копати ями для добрих людей!» Юхрим хотів чимсь упекти старого, але в цей час, пересміюючись, зайшли обвішані зброєю рослі веселоокі полісовщики Артем і Сергій в широких пропахлих лісом і вітрами киреях з гостроверхим ременем обшитими відлогами, що лежали на плечах. Вони нагадували запоріжських лицарів, перед ними одразу помер франтруватий одяг бабенка, і сам він став мізерним і дрібним. Що їх, риме? перчить свята правда. На викрутасах, видать, не протримаєшся все життя. Отож бо й є, сміються полісовщики, а на їхніх плечах похитуються аж сім рушниць, а на їхніх поясах гойдаються різномасні бомби і гранати. «Ого, скільки натрусили добра!» – оживають шевкові очі. «Де ж розжились на нього?» «На хуторах!» – полісовщики недбало скидають на підлогу рушниці і починають немилосердно ж бурляти в куток бомби і гранати. «Що ви робите?» – жахається Бабенко, і в нього уста стають білими, як їхня оконтовка. «Що вибухне яка?» Ну і що, як вибухне? Все одно твоїх мудрувань і хитрувань не виб'є з тебе. Сергій ніби м'яч кидає в куток лимонку, а новоспечений сількор, скулившись зайцем, вискакує з приміщення. За ним дає Шевко, але біля дверей його хапає могутня Артемова рука і повертає на старе місце. Пожди, чоловіче, спочатку запиши, скільки принесли цього непотребу, а потім уже тікай. Страх і благання зменшують і так невеличку постать Шивка, а обличчя його стає таким, наче на нього дихнула смерть. Та я ще, хлопці, хочу якийсь день прожити. Проживеш, проживеш, нікуди не дінешся. Сергій для переконливості кладе на стіл аршинну бомбу і шельмувато зіркає на Шивка, а той, витираючи рукою під з чола, Скоцюрблюється в клубок, підсовується на самий ріжок столу, похапцем щось пише і віддає паперець Сергію. Сергій догори дригом перевертає аркушик і зі знанням справи дивиться на нього. Усе написав усе, усе. Тепер, може, посидиш з нами. Сергій чоботом поправляє репану гранату, що відкотилась із кутка. Про життя погомонимо. Нема, нема коли. Шевко аж колотиться, зиркуючи на гранату, митті вимітається, а навздогін йому лунає розгонистий сміх. Я захоплено дивлюсь на полісовщиків, і мені теж хочеться бути таким завзятим і так добряче і щиро сміятися, як вони. Сторож оберемком виносять зброю в холодну, де колись тримали арештантів, а полісовщики запалюють довжелезні самокрутки і підходять до вікна. До землі вже прихилився зоряний вечір З городів запахло чорнебривцями, соняшниками, прив'ялими нагідками Полісовщики дивляться на небо, перекидаються скупими багатозначними словами Було ж сьогодні, задумано згадує Сергій А було, зітхає Артем Біля скидка могли б вкоротити голову А чого ж? Кажуть, знову банда Гальчевського об'явилася. Усе до нашого берега. От, інтересно, чи живе хтось на небі? Живе. Хм, а ти звідки, знаєш? Коли б не жили, то хто б там світив? Хіба то люди світять? Вони. Звідки би з них з'явилися вогники? Чи там на небі така тіснота, як і у нас? Відет така, сам подумай. Чого на місяці Каїн взяв Авеля на вила? Через тісноту Дивуючись таких міркувань, я тихо виходжу на вулицю Вже може і запізно йти до дядька Себастьяна Але і є і інша причина Побачити відбитого бандитів коня Я розумію, що хитрую сам із собою Та повагавшись, біжу до греблі Над якою тихо шумлять, розсунуті в боки верби за греблюю дорога бере праворуч понад ставом, а за ним і дядько Себастьян живе На конях проїхали полісовщики, пізнали мене, засміялись і знову така тиша довкола, хоч Максій Ось і хатка дядька Себастьяна На ній темні, як кустрати, велике гніздо, зверху в ньому живуть лелеки, під низом – горобці на подвір'ї стоять ув'язані до плоту коні, А з розчинених дверей я чую голоси полісовщиків і дядька Себастьяна. «Та хіба це зброя?» – презирливо каже Сергій. «От минулого року було ж її, як гною. Тридцять підвід витрусили з села». «Було таке!» – сміється дядька Себастьян. «Бувала бешкетна поробота, одного кутка посвариться з другим». Та й пускає вхід не тільки рушниці, але й кулемети Багато заліза наробили, а орати нічим Зітхнув дядько Артем Я обережно з сіни всовуюсь до хати і притуляюся до двірка Дядько Сергій першим помічає мене і тиця пальцем у мій бік От і гостя маємо Тебе де не посій, то вродишся А чого ж? Бурмочу собі, хоча й розумію, що сміються наді мною добродушно. Добрий вечір вам. І тобі, поробоче, добрий, статично відповідає дядько Себастьян. Трохи з подивом, але привітно оглядаючи мене. Сідай. Я і постою, більшим виросту. Трохи ніяковію от такої уваги до себе. Сідай, сідай, лави не пересидиш. Голова комнезаму підводиться з-за столу, високий, красивий, статутний, щоки його полатані вітряними лишаями, а чуб такий, наче його з полум'я вихопили. То як твої діла, парубче? Він так гарно, без кріхітки насмішки говорить, парубче, що мені здається, ніби я за сьогодні підріс і для себе, і для людей. Нічого йдуть собі діла, дядько Себастьяне, з гідністю відповідає йому, а полісовщики вже назбирують на обличчя зморшки, щоб засміятися. «Батько пише?» «Пишуть, і знову передавали вам поклон. Спасибі, спасибі. Скоро приїде?» «Напевно, скоро, коли буде тихо в світі». Полісовщики одночасно гигикнули. Дядько Себастьян примружився, і на них поглянули лише його вії. Але й от цього лісовіки втихомирились, повернули голову до маленького жовтозубого піаніна, того самого, про яке знає у селі Мале і Старе. Коли настала революція, селяни давали розчот панам, забирали в них і землю, і що на землі вони мали. А дядько Себастьян не розжився в економі ні коня, ні корівчини, ні плуга, а привіз піаніно. І цим розвеселив не лише своє село, а й увесь повід. Хто тільки не сміявся і не глузував цього дива. Навіть рідний батько не витримав такої дивоглядії і прошкультигав, щоб петерицею вчити своє чадо. «Тресься твоїй матері!» – закричав старий і ще з вулиці побачивши сина. «А, це ви?» – засміявся Себастьян. «Добрий день, тату. Ти ще регочиш вилупку, Підняв патерицю старий. А що ж, плакати? Скинув карту за син. Та краще б заплакав, Дурноверхи, Коли розгубив обручі від Макітри. Чи ти німиці об'ївся, Чи з великого розуму Пришальмуватим став, Коли цей хто на цьому світі Бачив у нашого мужика Піаніну. Та ще побачить, Тату, Є час, вам ворота Відчинити Ой, не відчиняй, сучий сину Бо поб'ю на тобі усі патерицю Попилом траслася На голові старого наморось гасячи останній вогонь чуприни А чого вас тільки вчать, більшовики? Та чогось учать Воно і видно по тобі Хіба нам до музики Мужицька музика ціпи коса Себастьян упертно тріпонув своїм густим сполум'ям вихопленим чубом. «Я, тату, з 14-го року і по нинішній день стільки наслухався пекельної музики, що мені ця буде як ліки!» «Ліки! – перекривив батько. – Тепер твої ліки, сало чи смалець, хоч би зачуханого кабанчика з економії приволок!» Еж ні, не вистачило на це голови Усе ж село сміється і з мене, і з тебе Та це добре, коли сміється, аби не голосило Може, послухайте трохи музики? Кивнув головою на хату Старий озирнувся навкруги І почав потроху втихомирюватися І що, оглашений, таки навчився хоч трохи бринькати якусь бароню-судариню? На що нам таки не потрібно? «І щось таке граєш? Горем по Хто ж тебе навчив? Революція!» «Революція?» – задумався старий. «Що ж вона може? Ну, йди, заграй!» «І чого ж ви до хати не зайдете?» Старий покосував на вулицю. «Щоб раків не пекти, ти заграй, а я на призбі сяду і сваритись на тебе буду!» Хай на смішники бачать, Що я крепко проти твоєї дурості йду. Старий, спираючись на патерицю, Сів на призбі. А з хати небавом приблизилася музика І спів про ти василечки, Що сходять на горі, Про той барвінок, Що послався під горою. І угледів старий Крізь притуманені роки Свої далекі-далекі василечки І той барвінок, і молоду жінку, яких тільки в молодості бачив Гай-гай, який голос у його сина За нього можна навіть без піаніно в театрах щось платити От чи довго він протягне без кабанця чи корівчини Аби ось так на війнах і в революцію Порешетили б не його дитину, а безчувствене залізо То крізь нього можна було б ще рятувати зерно а йому і досі василечки сходять, Барвінок стелиться. Дивовижними стають тепер люди, Дивишся, вчорашній мужик, А сьогодні вже й не мужик. Що воно тільки далі з цього буде? Кажуть, знову усі загряніці На нас військо збирають, І тоді знову покотяться По шляхах і дорогах голови синів, А по селах затужать Похоронні дзвони і вдови. Полісовщики прощаються з дядьком Себастьяном, і він аж тепер питає, чого я прийшов «Та коли можна, хочу подивитися на того коня, якого ви у бандитів відбили» «Вже прочув?» – сміється чоловік «Прочув!» – кажуть, такий кінь тільки в Георгія Победанося був «Славний! Жаль, одного під убивцями ходив» Ну, тепер походить у плузі От, видуже, тебе прокатає на ньому. Хочеш? Ой хочу, дядько. Ми виходимо з хати і понад призбою прямуємо у маленький садочок, де темною купиною лежить поранений кінь. Почувши людську ходу, він тихо і болізно заіржав. Шия в нього була перев'язана вишитим рушником. Дядько Себостян погладив коня, сказав йому кілька слів. І витер сльози з очей Плаче, бідний, от болю Мовив із співчуттям Чуєш, Михайле? Це такий розумний кінь, що, здається, от-от заговорить Я вірю кожному слову дядьку Себастьяна Коли б він сказав, що чув, як говорить худоба Теж повірив би Що ж, Михайле, час тобі додому Там уже мати, мабуть, не дочекається тебе Провести? Не треба, я сам не боїшся? Не боюся, я ще буду просити, щоб ви мені хоч трохи розтолкували одну книжку. Зараз? Коли можна, зараз. Якщо це діло дуже пильне, посміється голова, то ходімо до світла. В хаті він розгортає книжку, спочатку дивується, потім зосереджується, насуплюється, насурмонюється, і на його щоках з'являються горбаки. Ти де її взяв таку розумну? У попа розказує, як було діло. Ага, зловітніше говорить дядько, а його обличчя так червоніє, що навіть зникають латки лишаїв. Він перегортає кілька сторінок, знову очитується, нарешті встає з за столу і, дивлячись мені у вічі, говорить: Михайле, це книга про небо. Та нам зараз головне – знати землю, знати і ділити її бідним людям, а потім уже будемо добиратися до неба. Завтра занести книгу Попові і перекажи йому, що я просив давати тобі ті книги, які зараз можеш читати. Ще скажеш, що я загляну до нього, і завтра ввечері знов приходь до мене. Зрозумів? Зрозумів. Той будь здоров, прощаючись подав велику оплетену жилами руку. Скільки років минуло відтоді? Я вже було і забувати почав цю химерну історію з космографією, коли з невеликого розуму хотіли насміятися з малої селянської дитини. Але все це як з води піднялося того дня, коли селянський син нашої рідної землі вперше в історії людства піднявся у космос. Справді, добре сміється той, Хто сміється останнім.